att du snart ska lämna stan. Behöver tid att tänka och andas ut. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Jag tror att det är um, nummer 400. Jo, ja, det är en vågad nu. Eller vi är redan ungefär 500. Nej, men det är lite ovanlig studiemiljö, men... Varför ja, inte? Mm. Jo, nu sitter vi... All... Du, du nu håller på att byta, byta fönster. Ja! Oj. Vi byta fönster här i lägenheten. Ja. Så att vi sitter i vardagsrummet och... Jo, men jag tänkte bara att vi har gjort, vi har gjort en det här, eller som jag vet i alla fall. I soffan. Ja, nu vi kollar på en match, va? Nej, det var ju Nej, jag tänker på vår kortaste podd. Hur var det? Modepodden. Modepodden, eller vi får se. Ja. satt det så fan inte. Ja, vi får se. Men sen har vi kört lite lite såna här... Var Någon gång... Körde vi en podd då PK var här, va? Det är möjligt, Hörde du, hur angriper man ett sånt där överdådigt ämne Ja, som Bamse och Skalman? Det var svårare, jag trodde. Du då? Jo, men jag har ju, jag har ju som lite historik med Bamse. Alltså, både vad heter... Eller, ja. ja, men personlig historik. Jag sa. Mm. Jag Nej, men först bara lite info. Om du vet hur skapad av... Runandring. Ja, eller? precis. Och det känns ju som någonstans att, att bansa och pelefant. Men han, han, är, han har ingenting med pelefant att göra. Den lilla. Den, den, den, den blå elefanten. elefanten. Ja. Nej, det var har han, det som jag har hört. Barbara. Barbara. Ja, han har väl mer med, med pelefant att göra. <laughs> babar det sa jag också, Det sa man ju. Babar, babar att det var typ Babar. Eller... Jo, men det var till Babar, i och med att man. För det var väl någon tv Det är ju det... franskt, Babar. Ja. Men det, det var väl någon tv-sida. Babar, TV. ja. Babar. Babar låter ju mycket. Övrig. Ja, det tror jag mycket. <laughs> och man och... talar om Babar. Ja, och så vet du. Eh, vad sa de i Göteborg under samma period? Ja. Ah. Babar... Alltså, bara en kort pass av mm. Göteborg. Jag pratade med en. en ja Änne mm. på jobbet idag riktigt sån ur urjättevargare. Mm. vänta va, han så här, och, och Han älar och pratar och pratat och då började han va via telefonen. Ja, jag, jag visste via telefon. Ja. Och han bara la ut texten och babbla och försökte styra in på samtalet. Han bara malde på men än när O oh, oh, alltså då fick då kände jag dödlar bara kröp i kroppen oh, oh. och ja och nog att se vilar en vila efter då tänkte jag på dig oh, <laughs> mm. men jag, jag <laughs> det, det, det är ju Göteborgsformi. Ja men jag har ju någon hatkärlek till Göteborg alltså. Jag älskar ju oh. jag, jag älskar ju den här humorn den här ja men ordvitsarna. Mm. Men inte den där schärgodar ävla stackel men ja och götten är bräckt vatten. Och var bräckt vatten och ena <laughs> gött. <laughs> ja nej. Nej, men jag håller med det är vissa delar i men det där var en snubbe det väckte mina aggressioner mot jätteborgar så ja, och det var han var ingen elak det var bara nej man, Jag man men... är så jävla otrutskärn ja, god liksom han lyssnar inte och bara pratar det är riktigt jävla det är riktigt jävla röva <laughs> det är röva det är röva så glänsande och som mest en bamse Kom den 66 enligt mina uppgifter. Mm. Och 73 fick serien en egen tidning. Och det där min. Jag minns jag köpte den första Bamse-tidningen som kom, nummer ett. Aha. 66. Nej, alltså tidningen kom 73. Aha, serien, aha. Eller Bamse, den första serien av Bamse. Jag, jag vet nog om man kan tänka mig att den kanske var i någon Becco-tidning eller sådär. Men 1973 så kom den första serietidningen. Om Bamse. Jag kommer inte att vara den handlar om. Men omslaget har jag för mig att han står. Men står fram och spänner han armarna så här. Men när det är en gudomtslag så är det Bamse. Mm. Och så är det någon hög med dundra Och miljön i Bamse är alltså de bor på de bor på det bor på tre kullar och Bamses gamla farmor bor på den högsta och den smalaste av höga berget ja. och där har varit inspirerad av kullarna från Taormina på Sicilien under ett besök i mars 63 och till höga berget från den närliggande byn Kastelmåla mm. Vad som fan det visste man inte Nej det visste man inte att, att det var Men det känns som Inte, inte någon svensk Nej konstigt Det känns ju super Inte, inte super svensk. Mm. Jo Bamse känns ju Men, just, just, men, just, men, men när man, man tänker man. efter så Var det inte så mycket svensk över Bergen, Nej, Bergen Nej Det är lite som här berget Det känns osvenskt också det här är om, om är ju väldigt kontinentalt <laughs> ja ja mm. på kontinentalt i Göteborg så rör jag berättar om Europas smögen nuvarande och så pratade jag med min systers Sambos pappa som levde då ja mm. alltså, det var så smögen är fantastiskt för det finns liksom ingen växlighet. och äh, men det, det är som som att vara i Grekland mm. ja men det är också det är som avenyn det är också väldigt kontinental <laughs> Avenyn-kontinental. Mm. Det, det känns som att de inte pratar där. Jo, jag känner igen. Jo, alltid det finns säkert med fem säkert gånger på, ja. på det här, den här, den här året. Ja. Men jämförelse är jämfört, med så, här, jämfört med så Sveavägen. Jävla Vi är där. Ja, fy alltså, ja. men... alltså, fan. Det kommer man när man åkte till Göteborg och gick med allt på den jävla avenyn. I tiot film, så ja. ja. Det är ungefär som man går på... Ja, det svävar vägen. Eller Vasa Gatan. Det är inte någon mysig gata. Men man ser, det är lite fint. Man kör, man kör bil vid Vasa Gatan. Det är väldigt många turister. Du har ju kära tonden nere. Ja. Och sen är det väl eh, Radde som ligger nästan vid några barntorg, va? Ja, eller ja. Och men... så finns det väl något hotell också. St Stationer. Ja, jo, men, men precis. Men man ser ju väldigt många turister som. Mm. Man går och så är det kul när man ser några turister som sig upp på Söderleden. Har du gjort det? Det kan man säga någon gång. Jag minns hur jag var nere första gången. Ja. Uh -huh. I Stockholm. Då irrar man sig också upp på Söderleden. Nej. Uh -huh. ja. Om det var en gång veck, uh -huh. liksom till. vägen. Ja, just det. Men då gick ett vi då höll man sig liksom säkert till Drottninggatan. Ja, men Drottninggatan var ju klassiker. Ja, men den är ju bra mycket, mycket mer, mer eh. Jo, men den är ju lite gågat alltså. ja. Jag lade ny <laughs> Ja, vad heter det eh... Han Du blir mer, mer och mer eh... eh, Rudn Andreas sitt skrivande Just att eh... Att eh... Ja, men han är ju väldigt politiskt korrekt Mm jag vet inte hur det var i tidens tänkte tänker man att det är mycket mot, mot mobbing och mot eh, invandrarna. specialtidningar om liksom, ja, uh -huh. allt sånt där. Det var väl att eh, han skulle vara snäll fast han var stark och så. Mm. Eller mm. Jo, jo, men precis. Mm. sånt. Och, och, och vad heter det? Hans moral är genom, genomtänkt moral som ofta citeras i serierna. Ja. Uh -huh. Jag har fyra stycken meningar här. Jag skulle säga, MNO är det bra eller dåligt? Ah. Ingen blir snäll av stryk. Ja, ah, det, det är ganska bra. Ja, oh, vad fan jag jobbar ju i skolan? Skulle du göra det? Ja, jag, bra jag, jag, du säger ja nej. Ja, ja, ja. är snäll och kanske lär sig. Många små och svaga tillsammans kan besegra en starkhet. Ja, det är bra. Ja, men det är bra. det är bra. Apropå då. Apropos min t-shirt idag. Jo, Hill. Ja, organiserade Ja. Vad fan var han med? Jag var ju som första fackföreningsnumpen. Det svenska som gick och tog till USA. Och... Ja, det var det förra Woffers tid? <laughs> ja, ja. ja. I alla fall för Sverige, tror jag. Ja, men det ja. jag vet inte. Vi, vi går inte in på det. Det är ju lite annat en... Det, det, det är modigt att våga säga att man är rädd. Ja. Bra. Ja, men det är bra. Man ska vara snäll mot den som är stygga för det behöver det mest. Nej. Och då blir det kanske snällare. Nej. Nej. Det det, det var inte men. Nej, det går fel bort. Mm. Ja. Ja. Okej. Okay. Ehm um. Jag, jag tänkte på lite grann på vilka bamsar det finns, liksom. Och då kom jag på vilka bamsar det finns. Jag har med lite så här, sammansatta ord med bamsar. Ja, ja, ja, ja. Och då kom jag direkt på Bamseklubben. Mm. Vet du det? Bamseklubben? Ja. Uh -huh. uh -huh. Är det uh, som typ det är 10 000-metersklubben? Bamseklubben att man ska ha över, <laughs> uh -huh. över 25 cm. <laughs> han kom Vi kommer till det. Nej. Men Bamseklubben det är ju så här så småttingar som de är ute på charter och så här. Eh, att ja, barn får ja, ja, ja, vänka på exakt. kvitesresor. Ja, precis. Just det, jag har sett det i ja. klaren. kommer ihåg att när vi var på den 30-årsresan och så här. Då var det mycket snack från de så här unga brudar. Då var det mycket näsla som Bamseklubben. <laughs> ja, Ett stor ja, ja. stora stygg i varje kund där. <laughs> Om du <förstår> <laughs> Jaha, bamse är <laughs> oh, Herregud. Ja. Och så har vi ju Bamse-kram. Bamse-kram, ja. Och så har vi de två synonymerna. Bamse-korv och Bamse-far. <Honors interview> Bamse-korv var faktiskt så som du dukade upp mitt. Ja. Och sen har vi Bamse-jumpa, bamse, ympa, bam'se och bamse plåster. Bamsi Proster är ju ja, Det var enormt Som var så otroligt För du går runt med De var typ i tre år Jäkla ja. många Proster ja. Allt blir bättre liksom. Ja Men herregud jag, jag Lite grann tänkte jag på Alltså Bamsi är all ära Men han är ju som lite Mesig tycker jag Lite pk Alltså, inte Per Sjönström, nej men per lite politiskt korrekt. Ja, men precis. Men han är ju väldigt... Och, jag, jag tänker att det var intressant att veta när det var vargen... Han var ju snäll helt plötsligt, för han var ju en elacking mm. i början, vargen. Sen blev han snäll. Och det var där jag tyckte serien tappade fart. Jag vet inte om jag var med så långt. Jag var ju aldrig med när de här barnen kom till exempel. Och så här. Brumma och Brumlisa. Var du det? Nä. Eller varför hade med dina barn? Jo, men vi hade ju... Vi hade vad heter det? Man köpte väl någon Bamse? Jo, det fanns en sån Bamse-spel också. Mm. Man skulle gå runt. Ja, så kunde det vara... Vad var det här klassisk. klassiskt? Det var någonting med. med typ vargen, har, vargen har tagit, har tagit dina eh, honungsbröckar. Hoppa fram en steg. Menar, ja, men det hade vi också, just det. Och, och de här spelbanan låg man upp som ett pussel. Kanske, ja, jag känner ändå det där. Eller åtminstone den här varianten. Och, och så skulle man gå och så kunde man få... Sen gick det ut man skulle räkna hur många honingsburkar man hade. Jag tyckte alltid att lät så gott. Men sen, honing är inte så gott egentligen. Det är så liksom söt, men dunderhåning. Men som jävla tid som är har på dunderhåning. Ja, säger. Det är som eh, trolldrycken. Ja, men precis. Och hade inte jag, på, på bloggen hade inte jag... Någon, i tiden början där, någon liksom en liten diskussion om vem var starkast, egentligen. är inte Obliqt, Vad eller du? Alltså för Obliqt var med, han är ju han är dopad. Han han ramlade ner i grytan och lite. Jo. Ja. Asterix kunde ju dricka och bli stark. Men utav de där tre, ja. så rankar jag Obliqt. Ha, han är mest tyngd. Ja, men Oblix är starkast. Sen kommer nog, vad heter det, Bamse? Vilken var Pippi. <laughs> ja, att de kunde lyfta en häst. Jo, ja, men... Man har ju sett, man har ju sett Bamse lyfta till ett tåg. Jaså? Eller stoppa ett tåg. Man stod bara och höll framme hans. Det är svårslaget. Ja, eller en bil. Eller en hobby liksom. Han, ja, han sprang ju bara runt och samlade den här mest. Ja, och jag inte mm. det så. Ja, ja det, men... Eh, Bams i alla ära, men ändå favoriten är ju den andra huvudpersonen i den här podden. Ja. Skalman. Han, han lite som, som Walter White från Breaking Bad. Den måste jag ta tagit den, för han hade ju alltid någonting i bakfickan, Walter White. Hade han, uppstod det något problem... Så hade han liksom, men, plan A och så plan B, men ändå hade han alltid ja. en lösning som plan C. Och lite så är ju, ja. är ju Skalman. Han har alltid, mm. alltid någonting. Och det bästa, det menar att han hade en massa grejer i, i Skal, men det bästa var ju men, typ att Skalman hade en, en, en tub. En tub med underhåll han, han, han fick alltid fram den här tuben. I nödläge, liksom, till Bamse. Ja, ah, okej. Okay. Ni kommer inte ihåg, men det Ja Jo, men han hade ju all, all, ah, hade där, en... allting i, i, i skadet. Det är fantastiskt. Sen, sen kommer jag också på att... Eh, jag, jag googlade och kollade på... En tidig prototyp till dagens skad man fanns i Teddys äventyr. För det var någonting som Rune mm. äh, gjorde innan Bamse. Okay. Uh, en klok och uppfins igelkottpadda vi namn Hasseskalban. <laughs> det är dock okänt din brorsa. Ja, det är dock okänt huruvida Hasse är förnamnet på den nuvarande skalban. Men sen Tänker jag på alltså i i i Domsjö. Ja, Bode i Domsjö var ofta ute med en, en kille som föddes 64 eller 65. Bodde du i Domsjö? Nej, men den killen bodde uh -huh. i Borse. Uh, han spelade väl handboll där i första år man, man spelar. Och han kallades för Skalman. Aha. Uh -huh. 64-63. Och han var jämnt ute. Kommer man ihåg man såg. Han var alltid dyngrak. Uh -huh. Och sista gången... Jo, men du var på Älkvarn på Skureberget. Ja. Uh -huh. Så var då såg man, det var det sista gången jag såg Skalman, det var på Skulliberget, en gång. Och han var i Drängsvill och då nämnde ju, vad heter det, Näsan, att han, han var väl någon sån här politiker eller någonting med, inte någon kommunalpolitiker, men han var väl ändå någon sån här snövbom. Det var inom VPK, VPK eller, nej, Sos, Näsans morsa var så. Ja. ja, just det, och han var någonting i Sosarna. Och jag kommer ihåg när jag såg han sist så, så, så stod han på, på parkeringen där uh. och man såg var ju som dräng. för det, så skrev han, pojkar, pojkar, pojkar, Det er ut. Ja, Det är väl när man ska, <laughs> ska kommer. Sen visste du att det fanns åtta stycken, åtta män som heter Skalman i förnamn i Sverige. Jaha. Mm. Av dessa har två, Skalman som tilltalsnamn. snabb Tackar Jag tänker på honom Jag kommer att tänka på Shellback Det är ju engelska namnet på På, på Skalman? Ja mm. Och kan, Vet du vem Shellback är? Nej. Det är en av de där otäcka tjejerna om stallet Där är de, de låtskrivarna mm. Dennis Popp Max Martin E-type red one och Shellback bland annat. Alla är som sprungna från hårdrocken och så börjar de göra sån där hitmusik. Mm. Det är något otäckt med det. En hårdrock ja. Ja men de kommer från den här metalvärlden och så börjar de köra och hitlåtar alla långhåriga. Jag menar ja, jag är det är nånting det är inte riktigt Ja det nånting otäckt med det jag. jag kan hålla med. Men en, en, en, det måste ju vara ganska musikaliskt ändå för att kunna... Ja, absolut. Men det, det, Jag vet inte, det, det är väl för att jag inte gillar hårdrock. Då är två. Mm. Men var eh, det Max Martin som sa att man ska känna igen en låt inom tre sekunder? Mm. Ja, det tycker jag är lite märkligt. Också. Det är ju flä, man kan ju. Jo, men de, de gjorde ju sån musik ja. som var... Som... She loves you. Ja, men den är ju direkt eller vi får för långt. Ja. Du Ja. Bör, ska börja med det Det är ett jävla bra. Vad finns det mer för som börjar börja med det Ja. Uh -huh. Det är väl någon kändaste. Han i hand är han, det börjar med det föräng. Eller hur Det börjar så. Mm. Och det börjar i början så här. Mm. Mm. Ja. Mm. Mm. Och jag Ja, Eh, vad tänkte på mer? Jag tänkte på Jo, men en eh, annan, annan Beatles låt så börjar Hard Day's Night även med refrängen. It's been a hard day's ja. night. Mm -hmm. Ja, just det. Det ska jag, jag medvetet tänka på nästa låt. Jag... Ja, gör det så. Alltså. Jag, jag, jag gör att jag ska börja med refrängen. Det ska inte vara något tvek han vet. Bara mm. Rok, dunka rakt in i refrängen. Ja. hanne han hade jag faktiskt skrivit upp också av en annan någon anledning. Mm. underhållning. <laughs> Bra Kallar de här två Jag på dem uh, Just Like Honey Nej Jesus and Mary Chain mm -hmm. lyssna på någon, någonting? Jo, jo, jo. Första platta Psycho Candy ja. Och nu den ja. Jo men jag har en grej på Psycho Candy Det var när jag var ute och sprang runt 2008 väldigt mycket ja. 7-8 så Halva fristad, eller jag hade fristad med, med, med kassäppan man uh. lyssnar på. Mm. Och då tänkte, jag, det här kan vara kul att och, och köra. Vad heter det? Äh, spela in uh, Psycho candy. Uh. Det kan ju vara som, ja, kul att lyssna på. Uh. Och de har aldrig gått tyngre, och de har aldrig segare En hajis som är Kejni. Det <laughs> ja, där var inte bra. Uh. Absolut inte bra. Du gillar dem inte eller hur? Jo, jag, jag gillar dem, men det, gick in, det var ingen, ingen, spring ingen bra sp springmusik ja. men, då, men då ska man plocka fram en Abba-låt A Taste of Honey, jag har ju också kan... ja, alltså med honey, Det var väl en Beatles Alltså en Beatles cover på Typ for sale Taste of Honey Ja, det är möjligt ja. Tolla ska vara här eh, Jo... Jo, men biten storsam nej en nåpa som bra springer till dig, då får man en rutt också chance, ticket tikit ticket ticket tikitchant tikitchant och den och den, den kommer ju början på när man ja men just det har det ja, jag på i ja det kommer på då jo, men sen har du äppel på Hanne har du sugar pie honey Bunch. ja bra ähm, det? det är också gott en eller också? direkt Nej, jag vet, kommer till Jag blandar allt jorden. Supremes. Ja, ja. Och så kommer jag på en svensk. Honung och guld. Mm. Och vad var det? Guld tider på tredje di En plattpapper. Ja, en låt. Fulls. Mm. Men då kommer jag helt plötsligt så kommer jag på en mm. nu vad ska jag säga? Vad fan heter den då? Två är på den andra ur den plattan, tycker jag att säga. Vildhånen. Med eh, Abelssäkra blod. Jaha. Då jag vara och den här minns jag. Håll in din häst, Sofie. Det kan var en låt av Carla, men... <laughs> ja. ja. på Bamsa också. Har du lyssnat på Mammas nya kille? Bamsa grill grömde jag bort. Vad var det? Jag tar ju en Hassan-sketschen. Alltså, alltså. hem hemlagad potatismos. Ja Ja, ja du är lagrad hemma och tar med en till i kiosken eller? Ja, ja. men mm. då är den i Jaha, men då är det inte hemlagad. <laughs> Nej, ja, han säger något. Ja, nej, så jag skulle Och då säger han, vi har grillkorv också. <laughs> det finns en del som säger att det är Schiffert. Alltså han alltså, som pratar. Ja, alltså, alltså Bogdan. Ja. Bogdan Brams eh. Finns den på, på... Man kanske kan hitta den på Youtube. att du lyssnar. Ja, jag har den på... Jo, men vad var det jag var inne på nu? Jo, du, har du hört mammas nya kille? Ja. Ja, men med med, med pärltick. Ja, ja, ja. Alltså den nya den nya Bamse, för det var ju det som såg jättebra. men när det var Bamse, det var ju de här rösterna. Håkan Zerner tror han hette, han som läste. Mm. Bamse och är Skalman. Och är lite så här ja. Väldigt så här, det är hemtrevligt. Men nu är det ju Katten Jansson till exempel. Katten Jansson? Ja, ja, ja, exakt, jag tänkte på Katten Jansson. Det störde alltid. <laughs> jo, jo, är det är ju omöjligt. Skalman, Lille Skutt och Katten Jansson. <laughs> Men vem, vem är det som läser upp det nu? Är det en mammas kille Jo, nej, men... Eh... Jo, men någon... Om det är, vad heter han? Den kända... Eh... Ja... Um... Olof Brekling. Ja, precis. Om det är han som läser, eller om uppläsare är den här... Den här andra i kungagänget. Vem är det som säger... Per-Ottrik, då? Jo, men det är, ju, det är ju den andra, vad nu heter. Mm och han Patrick han har ju gett rösten till till Katten Jansson pratar exakt som är det Katten Jag tror Katten Jansson mm. är den där husmusen Jag tror det är som är precis en Patrick. Och det går inte att bambsar allvar länge. Nej. Det är exakt samma samma som när, när barnen var små man satt och kollade på Disney klubben eller eller var tecknat. Då hade du, var det ju Nasse i Nalle och mm. Björne hade ju samma röst. Alltså, Jörgen Mörner. Nej, vad heter han? Heter han så? Heter han inte den i Vildvare uh... Viktor? Ja. Nej, Mörn. Jörgen Mörn. Ja, just det. Jörgen Mörnbäck kanske. Nej, du tänker på den här. Du tänker på den här. Mm. Han som är med den här imitatören. Som härlade mig man hemma här, Ingvar Karlsson. På den riktigt. Jag är inte på den riktigt. Göring Mörnbäck. Ja visst, jag är jag Jöring. <laughs> jag heter Ingvar. Vad <laughs> tog han mig Ja, Jävla bra. Jo, men jag, jag, jag, hur fan kom man in på på Jörgen Mörnbäck? Jo, men jag, jag, och det var ju här lustigt. Det här var ju i veckan. Man sökte på, sökte på Youtube. Vad fan hände med han? Jag tänkte exakt vad ja. fan hände Vad fan hände med han? Och då var han ju på, dök han upp på Allsång Lotta på Rieseberg uh -huh. Och så var han där Och, och Ja men som en rolig gubbe liksom Och så Men körde på scen och, och det var ju så tråkigt Eller så Då var det som inte alls Det var ingen, ingen skoj uh -huh. Och för gud att alltså, man härmade Det var väl si och så med det alltså, Men mm. var hette han då Jorden lands just <skratt> justen <Ja, det hänger skratt> munt. <bort. skratt> det, det, det, det här är sådan portus. Det här avsnittet för för för för jag mått alla ord. Ja men det måste det måste feta Bamsen Bamsen Skalman och gör Norde. <skratt> <skratt> ja ja herregud. Det är cool. Nej men hur du har vi töt ut eh... svensk imitator. Jaha Jo med Jörgen Mörnbäck Ja, ja, ja. ja good, man. Jörgen Mörnbäck Bams en skål Heldel Jörgen Mörnbäck Vänta Men medan du vi, Jag går hämta. Du går och hämtar lotten Kan vi lyssna på den här svängen Men nu kommer jag på en annan grej. Apropå... Den ska jag se. Den där stämmer. Ja, det är så. Mm. Mm. Vill ha lära Nej, ja, det går bra. Det låter lite grann, det är det som är bra med de här. Ja, det är ett halv Nej, Snyggt, den satt bra Och vet du varför jag kan nu det här? Nej Ungarna gillar ju eller Martin, om man små, då är det ju ja. att, att jag spelade den och så gick de i runden. De gick bara runt i, i grundrummet nu. Jag är inte sån tågmöldig till varandra, men det var... Jaha. Uh -huh. uh -huh. Underbart. Så därför. Jag tror att det är du som ska dra, va? Ja, det, det. Kom, kom Hoppas vi är min igen. Mm. Nej. Ja, det är intressant Jag minns inte, alls vad var det? Om, att gå på sparlåga <laughs> Var är jag? Det måste, jag tycker du måste vara din stil Ja Vad ja. var det jag? <laughs> <laughs> ja men alltså, jag vet. Ja, du vet Ja men jag känner inte igen något Men det var bra Att gå på sparlåga Vi får nöja oss där Och, ja. Alltså, det här var den längsta podden Den förstod att Bamse podden skulle bli lång ja. Bamse ska man göra i Nörrenbäck <laughs> Över 30 minuter. Men jättebra! Ja, fint. Tack! Hej!